Det här är Dörrenpodden med Jonna. Och Gitan Sanchez. Ibbe. Och Klara. Och nu så ska vi prata om mentalhälsa eller psykisk hälsa. Mm -hmm. Yes. Ja. Vad är dina första tankar på psykisk hälsa och mentalhälsa? Jonna. Mm -hmm. um, Det är någonting... Det är ju viktigt att vi mår bra. Mm -hmm. mm. Men det är ändå okej okay att det inte alltid mår bra. Men man vill ju må bra så, så bra som möjligt. Mm. Mm. Mm. Har ni någonting att säga om det? Jo, alltså det är viktigt att må bra. Men frågan är: det går inte. Ibland så mår man jätte Och eh, frågan är: vad ska man göra då för att kunna inte bli, alltså. Må man bättre, alltså jag vet inte vad ska jag säga. För att få för att må bättre liksom. Ah, exakt. Uh, ja, exakt. Det var jag själv känner. När jag mår dålig så träning och uh, att sjunga dansa och sådana här saker är mm. jättebra och det påverkas jättemycket. Jag själv känner att uh, jag måste göra det för att kunna hantera alltså det, det inte depression men det sådligt som jag har Mm. som går över, så det är inte vägen som jag känner. Alltså det går inte att sitta hemma och sedan bara tänka på saker. Så borde jag antingen träna eller så ska jag börja gå ut och du vet, kyla uh, med kompisar och prata med folk, du vet, se vad man tycker och så där. Man ska inte hålla någonting kvar i sitt hjärta så det blir stort, stort. Mm. Det var jag känner. Vad känner ni? Vad gör du, Clara, när du blir ledsen och sådär? Det är väldigt lätt att hamna i, som du sa, att du inte försöker göra, viktigt. superviktigt, att man bara ligger hemma och tänker ja. på det. Och jag tror jag fastnar lätt i det. Men det är att lite tvinga sig själv att göra de här sakerna, roliga saker, mm. tänka på det, men också... Bara vanliga saker som mm. känns extra svårt när du mår dåligt. Alltså städa, diska, mm. allt sånt där. Det hjälper jättemycket. Man får liksom en rutin. Och um, det är ju så lätt. Man mår ju bara extra dåligt om man bara lägger hemma. Och då blir man extra trött. Och, får jag fråga. Vem numera ses som psykisk hälsosam? i vårt samhälle? Äh, jag, jag tror att samhället har kommit ganska långt med det. Jag tror att all, många är mycket mer öppna för att alla kanske inte är jätte... Alltså mår bra hela tiden. Mm. Äh, det här tycker jag är ganska bra. Det är ganska accepterande med depression och att man ofta... Det är ingen som alltid mår bra. Mm. Äh, så hälsosam människa. och det känns som, som himla stor eh, grej att säga det finns väl ingen som är helt som alltid vara bra som sagt men bara någon som såna saker som gör det de tycker är roligt mm. och tar hand om sig själv det är väl det viktigaste mm. Mm. Så är det då rätt för någon som eh, inte klassas som eh, så hälsosam och tala om för någon som är hälsosam vad de ska göra eller tvärtom om du förstår. Att, äh, alltså Vem har äh, rätt att säga vad hälsosam är? Ja, det är väl verkligen en fråga. Äh. Det är svårt egentligen. Alltså, om du mår bra, då är du hälsosam. Mm. Men äh, det är inte alltid man mår ja. bra, även om man säger det. Mm. Och det är ingen annan som kan säga åt dig vad du ska göra för att må mm. bra. Det är ens egen ja exakt ja det var jag känner det är bara alltså själva kroppen som säger vad skulle jag göra för att må bättre och må bra det är kroppen som säger vad man behöver för att må bättre så det är ingen som kan säga att vad skulle man göra för att må bättre jag tror inte det mm. det var min kropp känner jag ska göra så ska jag göra för att må bättre så ja, kanske. Svårt fråga, Ebbe. <laughs> mm. Vad är erfarenheter av psykisk hälsa? Era alltså? Mm, min erfarenhet ofta är att uh, jag inte kommer i uh, samma banor. Så uh, vi tänker inte i samma banor. Och uh, det som händer då, det blir en liksom, discord mellan oss två och olika personligheter. Och uh, man får liksom försöka komma överens och förstå hur den personen tänker, alltså hur den personens uh, body är för stunden. Och det är alltid det man uh, försöker matcha. För alla är i olika dyks, heter? Uh, dagsrytmer. Och vi är då i olika tankar. Och måste komma i liksom i samma banor. Det är min erfarenhet. Att man Varför är du det som gör dig Vad har du för erfarenhet? Vad är det som liksom gör dig sådan alltså, här? har du det eller? Mm. Eller de som psykisk dig sådan här? Vad är det jag har aldrig sett mig själv som psykisk sjuk. Nej. <clears throat> uh. Jag mår också ibland dålig på grund av, alltså det är jättemycket stress, plugget, jag jobbar, och du vet uh, uh, jag älskar att vara på olika aktiviteter, dans, kör och podcast och de, alltså ger mig en, uh, alltså, vänta vad jag vad kallas sen. Motivation. Uh, ja exakt, motivation, för jag ska utveckla vad jag gör, men alltså de ger mig stress också. Jag har mått dåligt och jag har mått bra. Och när jag var yngre så hade jag det ganska svårt som typ att prata och sånt. Och prata med andra och att ibland så blev det lite hamriga i lite tokiga situationer. Och, och och sånt. Det kanske inte har med hälsa, men det har någonting med med mina upplevelser Med hur Med saker som jag har upplevt mm. Mm. Uh, Ja Jag har um, väl också Mått dåligt jag, jag vet inte om man skulle säga Depression känns så himla tungt att säga Det är ibland om man är väldigt dåligt Och det går mycket upp och ner Så jag vet inte om jag skulle vilja säga Depression för det känns typ kränkande för de som verkligen har jätte, jätte dåligt men, men det har varit tufft mer än det många i min närhet som eh, har psykisk eh, ohälsa min bror är väldigt allvarligt sjuk och min bästa vän och sådär så, där. så att jag har eh, där har jag ganska mycket erfarenhet faktiskt, mm. som mer som närstående skulle jag säga Jag tänkte fråga dig när du så alltså, när du sa det där Ah. Vet du, eftersom du är nära till dem, vet du mm. vad det kan vara deras kan vara deras problem Har du, när du pratar med dem eller? Men ut diagnos eller? Alltså, vad, vad, vad, vad, vad känner du att det de på när du är nära dem liksom när du pratar med dem och vad säger de till dig liksom? Um, det är väldigt olika min bästa vän och eh, andra kompisar som också har det problemet har haft mycket problem med depression och eh, eh, social och panik ångest och eh, där har vi ju pratat en del men inte jättemycket och det har varit svårt för jag har varit deras enda vän liksom mm. eh, och då blir det mycket känner man sig eh, ganska eh, vad ska man säga? Man, att man har väldigt mycket ansvar själv. Mm. Att ligger på en att jag är där. Sen när var liksom, jag måste ju uh, göra mycket. Så vad det beror på vet jag. Det går inte att säga. Alltså, min bror som är väldigt allvarligt sjuk, där är det. Vi har inte pratat så mycket om det. Han är inte diagnostiserad egentligen. Men han är ju paranoid-schizofren. Och det är ganska tuff grej. Det är inte någonting vi kan prata om. För det då... Mm. det kommer inte gå bra mm. det var en diagnos som jag pratade om jag har autism mm. och det är att man har att man har svårt för en grej men har ganska lätt för andra grejer som jag är väldigt kreativ och mm. bra på, på måla och rita och sånt men däremot så har jag ganska svårt med det sociala som att skaffa vänner och kommunicera på ett visst sätt och det roligaste när du sa det där, det är inte många som förstår det där. För att ibland vissa människor, du som liksom säga observera mm. vad mm. andra människor är bra på. Mm. För de, ibland, de, det känns som man vill bara sätta alla i en viss låda och tror att alla tillhör det där lådan, mm. fast det mm. inte är så. Det är det som också är problemet i det här samhället. Nu för till. Vilket jag tycker är jättefel. Så skulle ni se att äh, ett av våra största problem är socialt? Socialfobi? Till, ja. Alltså att alla har en socialfobi till, till en viss grad? Ja. <coughs> uh. Jag vet, inte, mm. men jag, jag, vet inte, jag vet inte om man kan om man kan säga det men grejen är också det har mycket också med social media att göra mm. you know I me mean? alltså själva sociala media har påverkat män människors liv på ett extremt nivå där inom you know I mean? många känner sig instängda you know I me mean? så även när socialen håller på att minska you know I mean? mm. så man är mer social på internet än vad mm. på att vara mänsklig, förstå Ja, mm. Jag tror snarare att om, du, om vi snackar det största problemet, vilket är svårt att säga, liksom, då är det ju mer kanske depression, vilket många känner av andra mm. saker. Och så som jag tror alla står på på något sätt. Mm. Skulle du du säga. Och det kan ju bero på många olika saker. Det som du säger till exempel. Precis. Men samtidigt också, det är just sådana här saker som också ger depression. På grund av att... När du är så mycket fokus inom you know, att att inte kan vara social ute, Så du känner din trygghet att vara social i medien eller på ett spel inom you know, på vad som helst det där du hittar din trygghet. Mm. You know, mm. Så att komma det känns som det där du kommer bort från dina problem. You know, mm. Vilket är inte så bra för att du är så van i det där världen. När du kommer till den originala världen du vet inte hur du ska bemöta folk. Mm. Det är så fett på <coughs> ett sätt. Det upp på typ såhär, en grej som hände här om dagen Det var jag blev hackad ut, min lur. Jag blev hackad. Oj. Uh, så, sen uh, jag bara så tänkte jag nu säga bara men är det någon som är socialt som försöker socialisera sig. Vad, vad gjorde gjorde hacken? bara tog över min lur? Men vad sen gjorde? Sen den är värdelös. Så nu jag tänkte jag bara oh my god utan bara en lur hur socialt skulle vi vara. Aha. Mm. Ja, det har nog stört mycket. Det är så mycket saker som man inte kan göra längre utan mobilen. Så Mm. Först och främst det här med banken. Många komplikationer där. Vi använder för ett mycket för ja Ni fattar Och sen typ, ja men ni fattar Det med banken Strul här och där Ska köpa det här, det här ja. eh, Det är ett sätt att socialisera på eh, Jag ska köpa ett SL-kort eh, Hur ska jag göra Och sen där med kompisar eh, Det kan bli misskommunikation Och att eh, Folk blir kontaktade Av mig det Hashtag mig. Eller hur ska man säga det? Citat, Citatecken Citat, Citat. mig. <laughs> Så vad ska man göra om någon mår dåligt? Um, det jag tycker man ska kunna göra är att vara den bästa personen du kan vara för den personen. You know, men att försöka lyssna på den personens problem. Sen om du har lite råd och ge personen. det är bara att ge dem. det är det bästa rådet du kan göra. Mm. Men det är viktigast att kunna stöta personen. Mm. Jag menar liksom brukar du känna det så här att så alltså, den här pressen liksom att eh, hur ska jag säga. Har jag den där, liksom, alltså, här energin och hjälpa de här människorna. Fall, du vet, de, mm. de nära mm. folk, alltså, speciellt din brorsa. Liksom, mm. Det de kan de kanske ta mycket på din kraft. Liksom, mm. eller? Gud ja, det är det. Och det är väl en av anledningarna till att jag har dåligt. För det är svårt att handskas med mm. det. Alltså det är ju väldigt tröttsamt. Kanske. Det är det. Men äm, det är ju det, det mycket erfarenhet. Och det är ju människor som jag Håller av. Så det är viktigt för mig ändå. Att vara den. Jag har alltid varit den i min familj. Som liksom har varit den som är liksom. men jag är alltid där. Hur hittar du kraften då? <laughs> jag vet inte. Nej men jag, det är inte som att jag bara är den som alla kommer med. Jag är jag jättemycket fina vänner. Som ger mig i kraft. Och min familj. Min mamma först och främst. Mm. Um, och nej men, ja, som du sa Genom att göra enkla saker För mig har det varit typ det viktigaste Att bara försöka Ta sig ut Att um, liksom bara städa och allting För Färs. att försöka och jobba Där har jag väl gjort lite för mycket Att jag har liksom drunknat jobbet Men det hjälper mig också Det gör det. När man jobbar mycket med människor Så blir man mer glad liksom, Att fejka det sociala mm. ja, ja, även om man inte kanske vill det så mm. blir det ju verkligen som ett lycopylle på det sättet. True. Vad finns det för professionell hjälp man kan få? Uh, jag tror kanske det är psykologisk mm. fråga. Men alltså, psykologer, de är väl bra på det där. Är... Vissa kanske behöver prata med en psykolog som kan hjälpa och bli lyssnad på. Det finns ju jättemycket hjälp för alla olika, men um, den räcker inte alltid till. Min erfarenhet så, när man blir över 18 tror jag, så blir det ganska mycket svårare och äh, ganska mycket tuffare att få hjälp. Man måste bevisa sig själv ganska mycket att man mår dåligt och sitta och vänta mm -hmm. på att få hjälp. Och det är ju väldigt kräft. So, nu och psykologerna också kostar pengar. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> Absolut, det kostar att äh, få må bättre. Ja. Det är också. Inte så Det där är så, bra. <coughs> Det att du sa med äh, att bli att bevisa. Mm. Det, där, alltså, det. Det är sjukt. Det tar så lång tid. Uh -huh. alltså, även fast alla, vi vet så mycket om vår egen psykiska mm. hälsa. Vad wow, du vi som är ett bäst, liksom? Ja, jag säger. Även fast jag liksom... Mm. ...know. Mm. Finns det några fördomar om människor som är dåligt? Definitivt. Som vad? Mm, Alltid så beror det på det man läst eller hört men uh, jag kan säga så här: um, autism uh, fördomarna jag har om autism, uh, autistiska människor det är okay, nu när jag tänker efter det är inga men <laughs> uh, de vanliga jag brukar oftast höra det är det här med de kan inte prata, de kan inte socialisera sig uh, det kan vara sant, vem vet alltså jag vet inte så mycket om autism jag kan socialisera, men det kan vara lite svårt för mig ibland. Ja. Mm. Vad du, har du stött på för fördomar? Ja, att vi, att vi är dumma i huvudet, och det är ju mm. inte sant. Nej. Mm. Jag tror också jag har sett en film om här i den här situationen. Alltså. Det, alltså, det, kan vara, det kan vara svårt att förstå dem, men samtidigt som hon sa, de, de kan vara jätte elegant, eleganta på olika saker mm. som du och jag inte kan, förstår mm. du? Och mm. det är det här att kunna förstå varandra förstår du? och acceptera varandra på det sättet. Vad finns det fördomar för andra sådana här diagnoser och sånt? Ja. Ha en, alltså, eftersom att man, man äh, känner ju till det som man äh, själv har erfarenhet så är det ju väldigt vanligt att säga att, typ, så här, att om det är någon som agerar konstigt eller, eller som är som typ en annan person så säger man ju ofta typ, skitzo, skitzo, guru, skitzo, skitzofren. Mm -hmm. äh, jag har hört väldigt mycket och det tycker jag är så äh, man, Jag tror att de flesta tror att det handlar om att man har en annan personlighet. Eller alltså, är som multipla personligheter som är något helt annat. Att det är en annan, vilket det inte handlar om sånt gör mig lite irriterad för då vet man inte vad man säger. Eller det känns ju jättekonstigt att äh, säga en diagnos på det sättet uh. de där massskjutningarna de senaste åren många har skylt på mental hälsa och sånt, och att de är psykiskt sjuka och att det är en fördom att sådana här sj psykiskt sjuka människor är galningar ...våldsamma och vilda och sånt. Har ni hört det? Det finns på ett låg nivå... ...det finns på ett medelnivå ...och sen det finns på ett extrem nivå. Så det beror på vilka nivå det är. Ja, men det kanske Eller vad tror ni? Man kan vara jätte dåligt utan att göra sånt. Det är inte grunden till varför man gör det. Eller... ...många som gör det kanske må dåligt... Det är kanske därför de gör det Men äh, majoriteten av de som mått dåligt Skulle aldrig göra så Så det är verkligen en fördom Bara för att många som har gjort det Har mått dåligt mm. äh, Det blir så tyvärr Men det är Så är det tyvärr i vårt lilla samhälle Samtidigt också Det finns alltid Ett problem någonstans mm. Hur menar du <laughs> det är ju sant. Det måste alltid vara någonstans. så Det finns ett problem någonstans. Även fast man vet inte vad det är. Men det är, finns alltid ett problem någonstans som triggar det där saken. Ohälsan. Ja, jo, precis. Det behöver inte vara anledning till någonting eller att det innebär att det är det som leder till att man dum. Vissa gör mm. sådana saker. Det kan också vara de, de vanliga, kanske du kan inte betala dina räkningar. You know I mean? Allt det där, you know, pressen och uh, oro, kan mm. skapa sådana saker, förstår du? Mm. Och så, det kan också vara relationproblem. You know I mean? Mm. Så allt det där, you know, det finns olika, you know, blådorjes innan det kommer till sådana saker. Ungefär sån grej hände också igår, det med hackingen. Jag var så här en livstanke uh, gick igång då, och ja. bara, går jag hem med en hackad mobil mm. då riskerar jag liksom att alla i närheten blir hackade också. Och det alltså. är någonting större, alltså det kan <coughs> kanske jag övertänkt men man fick liksom de tankarna. Kanske så. Bara, ska jag riskera det? Eller ska jag ta sönder min mobil nu i och med att det är mitt i natten? Jag kan inte gå någonstans och laga den. Nej. Hur? Liksom hur, vad du? jag ska göra. Och jag bara, men okej, okay. jag bara tar sönder min mobil. Jag skiter i. Jag kanske alltid köper en ny... Är du? Ja, alltså. I det know what to Oj. Och sen, man kan alltså, man kan inte stänga av den. Nej. Internet var på. Jag bara, what's... Uh, alltså, jag kan inte så mycket om tekniken ändå. Nej. Den är jag kan göra är att ta sönder mobilen och hoppas på det bästa. och typ uh, går till polisen nästa dag. Och det är sådana grejer så här, psykiskt som uh, får mig att tänka så här: Hej, jag psykisk, uh, är psykisk hälsosam. Hej, jag är som. Liksom, Galen. There it is. That word. Och jag tror att sådana här psykisk ohälsa eller sådana som har diagnoser och sånt är galna. Det är en fördom. Mm. Vad är galen? Uh, jag tycker galen är att när du har not, när du har gått in i vägen. <laughs> då tycker jag, tycker jag. Jag tycker där, då, jag du. Jag tror att du där det känns som att du har fått nog och sen du har tappat dig själv. Så där kan jag kalla att du har faktiskt gått in i väggen. You know, du, du har verkligen fått nog av vad, vad som pågår i ditt liv. Uh, ja, det är ju tolkning. Galen är ingen liksom, um, psykologisk term. Så det är konstigt. Det är nästan kränkande. Vad sa du? Får jag fråga, vad det galet av mig att ta sönder min mobil? Galet. I en sån uh. situation. Galet är sånt jag säger till sådana små saker. Alltså typ. Äh, Igår var galet. Det stötte på tre människor som jag kände på tio minuter. Alltså. Det är sådana saker. Mm. Det är inget som jag kopplat till. Liksom, att vara här, verkligen. Mm, jag vill fråga alla andra. Vad är mm. galet? Vad tycker du? Skulle du ta sönder din mobil i en sån situation? Alltså det beror på. Jag kan tolka galen är uh, långt ifrån det var jag tycker. Om jag blir ledsen och arg mm. så jag kan jag lätt göra saker som jag gör inte på vardagar. Mm. Mm. Men om jag gör någonting som är alltså så långt ifrån, alltså jag går över gränsen så tolkar jag galen. Alltså så... Ja, ah, vet. Mm. Uh, men alltså, det är jättebrett. Mm. Fråga, så det kan ju... Men den där frågan som du sa, jag tror jag känner mig... på din del, det känns som du är bara orolig och sen tycker jag det känns ja. konstigt att det blev sådär, så du. Är... Jag hade nog inte tänkt så. Känns alltså det, där, det känns mer som att säga, någon som försöker attackera mig psykiskt. Så jag bara, okej... Okay, ja, jag menar, vad, vad ska de försöka komma åt? Alltså, det är ju... På ett sätt, jag förstår det, för att det är men, media, För att nu, för tiden, det internet, så alla mm. kan ju kontrollera... Mm. Det är obehagligt Har du någon annan fråga till oss? Um. Ja, jag tror uh, jag, jag har inga fler frågor Jag tror att vi kan sluta om det är okej okay för er mm. Mm. Du har lyssnat på Dörren podden Och du har varit med Jonna Med G-Town Sanchez Ibbe Och Klara nu stängs dörren. Vi är nere, vi är nere, vi är